Du lyssnar på projektorn rullar. Podden där vi dyker ner i filmens och tevescenes ofta underbara värld. Som vanligt lyssnar du på mig, Max. Och mig, Alex. What the hell is this? That's a message. 1969 gav författaren Mario Puzo ut Gud Redan innan romanen blev utgiven hade Paramount köpt filmrättigheterna. Man la regiansvaret på en ung oerfaren filmskapare som nu räknas in bland de största tillsammans med sina kamrater George Lucas och Steven Spielberg. Tillsammans med Mario Pizzo skulle Francis Ford Coppola skapa filmhistoria. Be my friend. God, ja, Gudfadern, 1972. Vad för kallelse inte är. Såg de relativt sent faktiskt. Mm. Ingen som lockar i yngre dagar i alla fall. Men jag tror jag var tidig tonåring när jag såg den första gången. Men även om det var. Den är ju väldigt långsam i sitt berättande. men ja, det vad jag Får och jag älskade den redan för från första gången alltså. Ja. Själva. Ja, det var väl. Ett liknande. Runt 15 kanske. Ja, ja. Fick jag fick låna dem på VHS-staden, en klasskompis. Gick det till på den tiden? Jups. <laughs> ja, det var, så. det var kärlek vid första ögonkastet. Gillar alla tre väldigt mycket. Ja, det framförallt det första jag gillar. Ja, ja nästan perfekt film. Ja, den räknas kanske som den bästa som någonsin gjorts. Mm. Av ganska många. Jag både den och tvåan Han handla väldigt högt upp. Både hjärtan och tvåan fick ju priset för uh, bästa, uh, bästa film också mm. på öskarskalan. Och tvåan var ju den första uppföljaren som fick priset också. Mm. Och det är bara två uppföljare som uh, faktiskt har fått pris som bästa film än så länge. I sagan om det åtkomst. Precis. Så jag skulle dra ganska länge innan uh, nästa uppföljare kom för att ta priset du gillar gangsterfilmer och sånt annars eller? Alltså just pff, jargongen Alltså så många gangsterfilmer Har liksom att de ska vara tuffa och, och, Tänker du Goodfellas Ja äh, yeah, Goodfellas och, äh, lite, Jag har sett äh, Jättemycket av Sopranos Men liksom det lilla jag har sett Och liksom det är äh, kanske inte riktigt min Tufft. grej Tufft jargong Ja yeah, äh, jag har diskuterat det <laughs> om Romeo, jag, jag är inte så jättestjust i det här Att man ska vara så jävla tuff Mm men detta det är inte en vanlig gangstersfilm heller. Nej, det är kanske lite där därför jag är så förtjust i liksom mm. att här är här är du familje. Där är ju folk. Tack så. Eh, det är många som m, Var lite så säger sådär där tiden också för att den skulle typ lovvårda den här maffiamiljön. miljön eller något Ja, det Ja, precis. Lite åt <laughs> visket. Ja, för så så jävla glorifierande är det ju inte. Det är en familj med problem, får man säga. Och det är ju som, äh, jag tror det var Koppola själv som sa det, att filmen är ju om Michael Colline som mm. likt Amerika, Rise and Fall-typ. Mm. Börja god, hålla oss utanför familjens angelägenheter och dra oss mutvilligt in. Mm. Och för där var sin skäl. Ja, han, han, han känner sig tvungen till det, ju mm. <hör> om man säger så. Men detta var ju även en film som inte en film som var på väg att inte bli av. Mm. Så det är rätt sjukt alltså. <laughs> ja. Jag tänker liksom att en av världens genom historiens bästa filmer var på väg att bara in och ut i sanden. Mm. vi får gå tillbaka till 60-talet där Paramount och alla de alla de har Hollywood. Hade eldsjäl, ja, hade lämnade för kanske lite mer Företagsanda liksom äh, lite normal. Läm de lämnar liksom det här äh, konstnärliga i det utan det ska bara liksom handla om tjäna in pengar. Ja, Jag läste dig att Sergio Leon var faktiskt erbjuden att regissera den här filmen innan Koppla äh, kom in i bilden. Men han tackade nej för han tyckte liksom att äh, den här handlingen lät trist. Men han ångrar det sig djupt. Och 1984 så regisserar han ju Once Upon a Time in America. Ja, precis. Han fick ju till det. Han fick ju <laughs> sitt ett på sig nu. <laughs> ja, precis. Men eh, som sagt, regi Francis Ford kopplar ganska oerhållande vid den här tidpunkten. Mm. De har väl startat något filmbolag tillsammans med George Lucas och Spielberg i San Francisco. Och så hade man väl hjälpt George Lucas att eh, finansiera den här eh, sista kvällen med Natten sista, natten. sista natten med gänget är Och uh, jag var halvt tvungen till att tacka igen till det här erbjudandet att regissera filmen. Och han, han fick ju verkligen slåss för allt. Han, han hade ju en ganska klar bild av vilka han ville ha i rollerna. Ja, yeah. Marlon Branden ville ha skitmycket. <laughs> El Pacino var för <clears throat> cold, <så. laughs> Du vill ha Robert Redford? Ja. Uh... Ja. Tydligen så Vad jag läs, läste Eller såg på någon sån här dokumentär Så var det att i boken Så är Michael porträtterad lite som Robert Redford mm. Men det är ju inte riktigt Italienare liksom alltså. Nej det har jag sett lite märkligt ja. Så jag tycker liksom Helt på Kino är Ett bra val ja, ja, klart. Han är ju nu på Biodukad Men mm. Han, han har ju spelat teater och sånt innan ju Men han var ju definitivt inte omtyckt hos Paramount ju Utan de tvingar ju till exempel uh, James Khan, Som spelar uh, Brodern Sonny istället mm. De vill ju även att han skulle testa för rollen då som Michael De yeah. testade även Martin Sheen och, uh, Men yeah. uh, Coppola fortsatt trycka in <trycker> massa auditions för Al Pacino då också ju och mm, eh, ja, ja, jag tycker det klockan inte att det gick vägen de, det var väl något som de la väl ut 400 000 dollar på editions, men det slutar ändå med de här personerna som kopplade hade valt för en mm. <laughs> typ en baguettevas typ en smörgås en smörgås hade de fått innan för lite så här makeuptester tester och kostym tester så har du de får har vara så smörgåsmacka M.O.S. Coppola Och till och med hans fru som hade klippt Pacino Och James Caan och sånt här Varkar så hyglig. <laughs> ja men lite så, lite alltså Nästan lite independent Alltså Nästan som vänner Liksom kommer hit och, ja, men... Välkommen till familj Vi har en film, då får en macka som <laughs> Betalning jag vet inte riktigt vad Paramount hade för problem med Brando. För de var ju verkligen att han skulle inte ha ett öre för att vara med i den här filmen typ. Och han var tvungen att komma i tid. och Så det känns som att han och strulat kanske tidigare. Ja, det kan lite besvärligt. Och det är ändå lite förvånande för jag vet att han strular ju fruktansvärt i slutet av sin filmkarriär. Alltså med The Island of Dr. Moreau. Mm. Men att han då har liksom hållit på att strula så länge liksom ändå. Ja, gör sig ovim med folk och ändå håller sig respekterad. Ja, ja det är helt sjukt ju. Jag har till exempel, han har, han har ju en jävla pundus ju. Han har Lenny Montana som spelar Luca Brasi i mm. Gudfarande. Mm. Han var ju så nervös första gången han skulle spela mot Marlon Brando. I mm. den här scenen på bröllopet ju så han, uh, han stammar ju fram uh, vissa repliker ju ja. men uh, Coppola tyckte det var så bra så att han <laughs> han behöll det i filmen och sen la han till uh, den här scenen när han sitter och övar innan han ska gå in ja. så här uh, uh. Don Colion I am honored and grateful that you have invited me to your daughter's wedding on the day of your daughter's wedding. Det autentiskt. Ja, <laughs> ja men, jag alltså jag, jag tycker hela, hela det är där på rulluppet och visst de, de säger att det inte är perfekt med så många extras. så allting men alltså jag, jag tycker det är en underbar scen alltså helt och hållet. Mm. Ett kaxigt det. <laughs> ja, men, alla godsförfilmor har ju börjat med någon sån här ja. stor fest eller sånt nöttfirande. Ja just det innan innan det barkar till lite inte Ja. Yeah. <laughs> Men alltså, jag tycker det är så här, härligt liksom då till exempel när äh, deras mamma eller ja Marlon Brandos, eller ja, vi ser Vittor Collions fru Går på sjunger med den här gamla mannen också alltså Lilleeves mm. så de har alltså, det, det låter verkligen som alltså det, det ser nästan ut som ett riktigt språlupp liksom, att mm. det finns på riktigt så. Ja, absolut. Jo, jag lägger mycket det Coppola har väl kallat oss för världens längsta hemvideo. Han <laughs> hela sin familj. Ja, precis. Eh, vi har ju bland, bland annat eh, syster Corleone. Connie. Spelad av Talja Shower. Som är Coppolas syster. Ja, mamma till Jason Schwartzman. Ja, fan. Ja. Sen alltså, har vi ju ja. dottern Sofia Coppola i dopscenen i slutet. Ja, precis. Sen återkommer hon i trean. Ja, på dit kommer vi. Ja. <laughs> Jag vet att uh, Sylvester Stallone provade för bland annat uh, Carlo Orissi, alltså Connys man. Men han fick inte uh, någon roll som han provade för i filmen. Man han skulle först spela mot Talia Schaer uh, senare yeah. i uh, Rocky. Just det. Så det hade varit lite småroligt om han <laughs> var kall och där. Alltså. Men, nu vet jag inte riktigt hur han var byggd På den tiden Men ja. det har ju inte varit så riktigt jag på det äh, Liksom en st stor Stark uh, Sylvester Stallone Mot Sonny då som prölar Skiten ur karlo. När han har, får reda på att han har misshandlat sin fru mm. Så nej Det är en Rätt val Sen har de ju en vän I handen Johnny Fontaine mm. Den här uh, sångaren Slash skådespelaren Frank Sinatra inspirerad? Påstår de, men enligt Mario Putzo Mario själv så är det ingenting med Sinatra att göra. Okej, okay. han, han tar inte okay. riktigt om att Sinatra liksom kontakt med undervärlden för att komma till toppen. <laughs> han, han hatar väl till och med gudfadonfilmerna för den referensen. Mm. Han släppte på det fram till trean i alla fall, för han, han var på väg att göra en, ke, ja, en liten roll då. Mm. Men det blev inte så. Men i alla fall, enligt Mario Putzer själv så är det liksom endast ett lösaktigt rykte. Och ingen sanning i det. Vi får ju lita på bokens författare helt enkelt. Även om Marlon Brando är väldigt eh, besvärlig, så är han jag tycker han kan bjuda på sig själv som fan, och sen, sen ser man på de här Testerna. Han har stoppat in bomull. Han vill att och Corleone ska se ut som en bulldog. Mm. Så han har in bomull i kinderna för att äh, få ut kinderna lite äh. så. Jag äh, screen har screentesten så han hittat massa ost och poppat in den i flabben och liksom vänt sig om och smilat. Mm. <laughs> äh, jag, jag gillar sånt alltså när de, äh. Alltså, om inte genom professionella. Alltså, det ska ju skötas ut utvis Men att man faktiskt kan bjuda på sig själv ja, lite lekkigt. Ja. Men vi kunde få då som Wells som. Victor gör nu. Han har sig att gå ner i vikt. Och allting för att ja. Ja, ta ja, på sig själv. <laughs> <laughs> men äh, han fick den inte. Mm. Äh, Brandon bytte ut de här bomullstussarna sen när filmen börjar mot ett munstycke som han hade i munnen ja. stället som tandar kan han fixa till han. Ja. Och det finns väl på något filmmuseum yes. i New York tror jag nu så faktiskt. Ja. Och den här eh, rösten eh, som man har jag kan inte göra den. <laughs> eh. <laughs> Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buona det är baserat på en riktig gangster. Frank Castello. Som mm. hade en sån här speciell röst. Frank Castello? inte det var Jack Nicholson heter? The Departed? Ah, jag vet inte. Jag låter det ja, det är kanske jag kan vara kan baserat på den <laughs> verkliga personen. Jag vet inte. Det är inte mm. Eller, alltså En, en annan grej som eh, Brandos Så alltså, Det var en, är en scen när han kommer hem. Han har blivit skjuten ju och kommer hem till huset igen på mm. bår. Då har Brando lagt vikter under sig på den här båren för att göra det ännu tyngre att lyfta han. Mm. <laughs> så det är en sån riktig Ja, verkligen. Sen får jag inte glömma den här äh, otroliga scenen med äh, scenen med hästhuvudet. Nej, det är <laughs> De skulle ha ett hästhuvud av gips men äh, den var så fruktansvärd att göra kunde bara ha den på en sida eller något sånt där och filmade den för att viss vinkel. Liksom, så. Det var katastrof från publiken och skrattade. Ja. <laughs> så det är faktiskt ett riktigt testhuvud. Mm. Från en uh, hundmatsfabrik. Och det, det skapar ju ramaskrig. Både bland folk som fick reda på det utom, eller utanför filmen och även folk som höll på med filmen. Mm. Och det har väl uh, Coppola sagt att ja, men här är folk som skriker. Det kommer från en hundbarnsfabrik som dödar 200 hästar om dagen för att göra mat till deras små hundar. Som mm. de tycker om så jävla mycket. Det är <laughs> ja precis Och ja, det blir ju starkt. Alltså, gjort på 6 miljoner dollar i budget då. Spelade in 131 miljoner. Mm. Så det var ju helt okej. Okay. Mm. Och så var ju Paramount. Den var ju verkligen fula under den här perioden. och sagt ju koppla sparkat flera gånger också att de påstod ju att han, han höll lite deadline och drog på sig en massa onödiga kostnader och eh, allting. Men han spelade faktiskt in för, filmen före deadline och mm. under budget dessutom. Ju. Så det fanns inget belägg för alla de här sätten de försökte. Ja. Så det, det är helt sjukt. ja. Tänk om uh, Paramount hade fått som de ville Då hade vi haft Robert Redford Som uh, Michael Cullion kanske Och har man ställt upp Och yeah. det är definitivt inte blivit den här filmen ja. Nej verkligen <laughs> Det föll på plats Perfekt Åh oh, stackars Coppola Han fick <laughs> minst lika kämpigt några år senare Han spelade in uh, Apocalypse Now Asså? Och på att bryta ihop totalt Brando kom för sent Överviktig, kunde inte sina repliker och. <laughs> Alltså alltså alltså Allt som kunde gå fel Alpha. Alltså. fel. Martin Sheen fick en hjärtinfarkt. Ja. Martin ja. Sheen sökte ju också ta rollen som Michael Corleone faktiskt. Mm. Sen var väl kanske lite imponerad av Sheen. Då. Han använde honom i Apocalypse yeah. istället. Rolllistan för filmen är ju underbar. Mm. Förutom de vi har nämnt, Robert Well som Victor Corleones Adoptivsson, äh, ja. Har blivit konsuljär eller rådgivare kan man säga. Mm. Tom Hagen heter han här i Just filmen. Ja. nu. Keaton som K. Ja, yeah. han hade väl gjort någon film tidigare men väl ganska någorlunda grönhund också. Mm. Och sen Jon Cassell som Fredo, Just det. den andra brorsan. Mm. Och han, Jon har ju varit duktig på att välja sina... Långfilmer har man säger så ju. Jag var inte med så mycket, men uh, de har med i, blev blivit klassiker. Ja. Fem långfilmer var han med. Alla blev nominerade för bästa film. Mm. Så det, det är helt frukt. Då har vi då utformning två, uh, avlyssningen som också är från Coppola. Mm. Eller The Conversation med Jinny uh, Hackman. Ja. En Satans eftermiddag. Mm. Uh, Dog Day Afternoon med Al Pacino igen. Mm. Och där Hunter då, med. Robert Niro, ja. bland annat. Och det var, det var det sista han gjorde innan han gick bort. Var yeah. det cancer? Eller jag... Ja, jag tror det var Det finns mycket bra dokumentär om honom som kom häromåt. Ja, okej. Okay. Äh, gift med Meryl Streep mm. innan han gick bort. Ja. Men äh, du älskar filmen, jag älskar filmen. Är det någon scen som är riktigt stark? Alltså, liksom Samtliga? <laughs> men alltså så mm. sätta sig sätta sig extra på under skinnet på dig. Alltså det är riktigt. Det är många starka, många klassiska citat. Mm. Ja, har ju ditt i sängen, den glömmer man inte. Och morden på slutet som kostclips med dopet. Det är väldigt snyggt alltså. Jag har drunnat så alltså. stort. Jag tänker framförallt på Sonnis eh Jag tycker jag det är är det är så brutalt alltså. Kommer liksom jag sen lite så det blev liksom chockerande. Ja då håller jag inte tillbaka. Nej. Ja, det är en helt på sen. Och sen även då den här restaurangscenen har mm, mm, verkligen. Den, ja den scenen som faktiskt fick Al Pacino att få behålla rollen som... Ja, han ska kollegor. avrätta de här två poliserna då. det är väl ja. och polismästaren ja, där Man känner verkligen hans angest. <laughs> ja så. Hans tvekan. Ja för fan och det ser så verkligt ut när han, han gör det. Så det är liksom inte typiskt filmmord skulle jag vilja säga. Ja. Eller liksom, jag tänker framförallt på polismästaren som han först skjuter i hälsen. Ja. Och sen i huvudet. Och så ser han fortfarande liksom kvar. Mm. Några sekunder innan han faller ihop och typ förstör hela bordet och allting. Ja, Glåfiera gangstervärlden. Bullshit. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> Nej det är... Usch. <tryck> en <Rysningen. tryck> Ja, Väldigt lång film Men uh, det, det tänker man inte på när man väl ser den tycker jag, jag tycker det märks mer I två andra ett... <tryck> ja, är den längre <tryck> Du De får <tryck> ja. på fyra timmar ja, precis. Uh, Kom 1974 Samma år som The Conversation Så var det rätt Busy, busy ja. Kopplad alltså Två andra tar ju vid ungefär för att sluta. Michael är ju nu över huvudet i familjen Callion. Ja, precis. Och eh, samtidigt eh, som vi får följa hans fortsatta resa mot <laughs> absoluta botten så får vi följa hans pappa Vitus Rise to Power. Några decennier tidigare. Precis. Nu spelade av Rob the Ja, Han hade gjort en audition för Sunny, tror jag var, mm. Som kopplar eh, var lite förtjust i. Han hade ju tänkt sig att Brandon skulle komma tillbaka och kunna spela en yngre Colione mm. men då kommer han på liksom ja, men Roberto De gjorde det jävligt bra. Ja, han fick verkligen. han rollen som då och han fick ju noska för mm. det bästa birollen tror jag. Ja, det var nu. Är jag villt på. Han, han lyckades göra en, sin brand utan att det blir powerd. Han är ja, lite återhållsam och sånt. Ja, verkligen. Närvarande. Ja, eller lite olika det Nero den kan jag säga. Mm. Var det är väldigt mycket Yeah. Ja. Ja, när jag tänker på -E och så tänker jag mycket alltså mycket snack och ja. lite, så, lite som han jag tänker på han Lille från ensam hemma. Jo Pesci, Jo Pesci. så så mycket snack. Mycket verkstad men mycket snack också. Al spelar så mycket sin typiska persona som man kanske utvecklar mer senare. Och som vi får se framförallt i just på de tre. Det här tänkte du tror du menar Scarface. Mm. För så Fucking Fucking <laughs> Fucking cockroach um, Nej men Ja Jag kan ju hålla med det här ja. Det känns som en annan karaktär I trän. Mm det känns som en Al Pacino <laughs> Once I För att det var out They pulled me back in Det är sin inlevelse pulled me back in här, här lämnar hon Lite boken Det enda Det enda från boken De har kvar i är typ Från Tillbakablickarna Med och Vito Corleone då. Mhm. Mm de har typ ett kapitel tillgängligt hans rise to power kan man säga. Yeah. Så det är väl uttag därifrån de har använt i filmen. Sen är resten liksom nytt material. så skulle Brando skulle ju komma tillbaka i den här slutscenen och göra en cameo men mm. det var ju lite bråk där med programmet från faran då. Så han, han valde att inte dyka upp under inspelningen då. Ja. Men det funkar ju jättebra ändå. Ja, det är alltså, finns en ja, det är helt svårt. man bara sitter och väntar på att han ska dyka upp. Kännas näban här, här. Ja, alltså, alltså. ja det, det. Det är jävligt bra gjort alltså. Ja. Fruktansvärt. Ja, Men, vet, jag... sen, det det kommer ju i slutet av filmen ser man har alla har allt har förändrats. Flera är döda, Michael har blivit svart i skuggen. Ja. Ja, men alltså, jag gav jag den kanske allt för mycket skit i avsnittet om uppföljare och sånt, men mm. det är ju det en jävligt bra film alltså, men aningen för lång. Ja det kan du förtycka, du. Börnt sig allt på en nu. Ja, Några kisspåsar Sen vet jag inte riktigt vilka, vilka scener man kunde liksom skippat. Att... Nej. Kanske lite delar från uh, tillbakabickar man med Vito och koljon. Samtidigt som jag känner liksom att vissa av dem behövs för att... Ja, ja det, att det väldigt, blir... väldigt bra senare Jag till exempel har han skjutit för sitt första mord på den här gangsta Jag följer efter honom på, på takåsarna när han går ner på marken och sen eh, skjuter jag honom honom i inuti trapphuset. Ja, med handduken ja. som börjar brinna. Just det. Och så såklart eh, hela inledningen då, när han är liten. Hans föräldrar blev mördade och ja, sen återkommer man i slutet och sätter en kniv i magen på gubben som eh. utförde ja. det Eller Hallå, vi beställer rätt och sagt. Precis. Ja, det är ja, det den scenen är lite så. Jät. Uh. Mm, <laughs> ja, faktiskt se att han gör det på liksom snittar upp magen liksom. Det det inte så att han äh, skör ja, är hälsan av han på är sånt där och nästan som en släkt då, ganska en gris ja. och någon någo formell notkreatör. Mm. Vi kunde uh, sett Peter Sellers som Hyman Roth, den här gangstern. Yeah. den ju judisk, judiska judiska i filmen va. Kommer yeah. att det är helt fel. Det man lite så här, Peter Sellers, då tänker man ju framförallt Clockwork, Can I use your phone? Yeah, Dr. Jag också, ja, Doctor Strange Love, tänker sig det han är... kunde, alltså morgonfast ja, det är. sant. mer jag, jag tänker framförallt på Resepanter. <laughs> from the telephone company there is something that matter with your phone. My phone. you said there's something matter with my phone. yes my phone. that is correct yes that is what i've been saying visst alltså visstäs, vad tror de jo absolut kan du spela seriöst så. Mm. the party tänker jag på så när han spelar i india <laughs> vilken the party tror jag den heter å oh, vilket party Åh, oh, vilket partiet tycker jag. Ja. <laughs> Mycket möjligt. Han spelar in dig som kommer till en fest. Ja, ja, just det. Ja. Men vad, vad tycker du som är, är så bra med ja. den här tvåan Att det är en väldigt ambitiös uppföljare. Jag ska inte upprepa det som gjorde ettan till vad det var. Det ja. är ett snyggt eget grepp också. Det fördjupar historien samtidigt som det går framåt. Att... Ja. Alltså, grejen är ju att kanske kan just att det handlar om en familj det är mm. liksom ett liv alltså, ja, Ett intressant liv att följa Så det är inte liksom Några hjältar som Jämtligen inte råkar åt för samma sak eller? Alltså, så, så att en uppföljbar Blir en upprepning liksom, ja, är, Snyggt hur de med är... vit och Michael speglar sig varandra på något sätt De är vid typ samma tidpunkt i livet De är runt 30 mm. Och så ser jag hur de blev som de blev mm. Absolut det kunde jag hålla med om. Men de är, de är ändå lite annorlunda i sina egenskaper. Det känns ändå som äh, Vito Corleone är lite mer alltså, intelligent. Ja, mer och så. ja precis. Han är ju varm mening i slutet. Han liksom leker med barnet. Innan han, ja. han, han, han det känns tror. som han dör lycklig i alla fall. Mm. Tar vi då Sonny. Så, han är ju väldigt hetlevad. Mm. levad. <laughs> Du det får han dit han för i ju. Mm. Michael det känns lite så lite bättre lite mm. Och så, inte drygt lömsk men ja lite som du säger kanske mm. då beräknelig ja precis scheming. Fred, du är ju är den en svag krokade. Ja. Nej. Ja. Som sagt en bra film <laughs> Okej <Okay, då. laughs> Men du fick jag en Oscar så... Ja, <laughs> uh, boom. Sen tog tid på att uh, fila på ett nytt kapitel. Uh, Paramount ville ju ha um, väldigt många revisorer på det. Eller rättare sagt, de ville ju att Coppola skulle göra det först. Typ, men han uh, sa såhär. Nu passar det. sig själv. Ja, han, han kände att han hade ingenting att berätta om egentligen. Mm. Så de var ju på flera regissörer för att göra den här filmen utan koppla då. Men, men till slut så blev det Coppola och resten av gänget igen. Ja, det har gått en massa år. Kanske hade de nytt att säga. Ja, 1990 kom Gud för 3 del yes. Fast Coppola säger det även om den heter del 3 så känns det mer som en epilog. Det skulle inte till och mm. med heta The Death of Michael Corleone. Jag så är det vi. <laughs> vi får säga Sofia Coppola som Michaels dotter, Mary. Ja, det har hon fått rätt mycket <laughs> hon, hon, fick, hon fick mycket skit, ja. Skulle det varit The Winona Ryder egentligen. Kan vi säga Re Rebecca Schaefer Vad tänkt mm -hmm. som Mary då. Men hon blev mördad samma dag som hon skulle gå på audition. 21 år gammal. tror det var en stalker som mördade henne. Då blev det Vinona Ryder. Hon kom ju till och med till inspelningen och sånt. Men hon avbröt det. Och så började det komma ihåg att hon svimmat och började ta och dra för att hennes dåvarande pojkvän Johnny Depp hade varit otrogen och lite mm. sådär. Sen gör de ju faktiskt Edvards systrar Efter allt det också. Ja. Så jag vet inte riktigt anledning att. Till... lösa riktigt. Ja, men alltså, jag tror ändå att. För vi några Raider's Stadium så var det kanske rätt väg att gå ändå. Även om det blev skit för henne sen i framtiden så tror jag. Jag tror att det enda filmen hade hjälpt henne. Nej, det är med Jag ett... tror eh, Edward Sisarens är mer. Eller är högre ja, rankad än en. just i tre, eller del 3. då. Nej, nu är tillbaka i Stranger Things. Så <laughs> <laughs> att lösa <laste> det sig till. <laughs> ja, men man blir lite sen, så... Jag såg till den här Golden Globe när de fick ta emot priset. När så, så, så <laughs> <laughs> de såg det där. blev lite mem av det ju. Just yes, det, är ansikten, jag. Uh, Har du sett den här videon När han kommer, tror jag det är en pizza Hon följer mig yeah. <laughs> Man blev lite så Jag, jag har ju inte sett originalklippet Men man blev lite så Vad är det han sitter och säger Som får henne att reagera som hon gör Jag tror det var något riktat med Trump och något sånt. Ja det är du säkert. det säkert Väldigt, väldigt anti-Trump <laughs> Hela den galan Ja uh. Men Sofia fick två rassis för den här rollen. Ej, ej. Värsta biroll och värsta nykomling. Mm. Sen höll den sig borta ej. tills den slog igen en som regissör många senare. Ja, både regissör och manusförfattare. Ej. Virgin Suicide, Lost in Translation, Maria Antoinette, Ja. att nämna några. Vi får även se Andy Garcia som Vincent. Sonnins, ja, precis Vincent Sonnys eh, bastard. Ja, det är ju den här filmen Sonny, det får man säga. Ja är väldigt, <laughs> väldigt hetlevad. Ja. Med Coppola ville ha, ha han till liksom en, han skulle ha uh, Vittor Corleons värme, han skulle nej, Vitor intelligens, vad är det? Uh, Michael Corleons beräknande Sonys uh, temperament och Fredos värme. Men jag, ty jag tycker um, ändå att det är mycket, mycket Sonny i honom <laughs> det är kanske rätt Mm. Med tanke på att det är hans son Och han ska tydligen vara son Till en av de här bridesmaidsen I jätten som Sonny är otrygg med ah, just det. <laughs> Lite, lite sån smårulig detalj ja. Min äh, Gamla favorit Bridget Fonda skulle provspela För Mary men Hon fick en annan roll i filmen istället Ja journalist va Ja precis Uh, Joe Montenio, för jag får inte glömma som Joey Sasa. Sasa. <laughs> jag ska se när Garcia kommer som polis där. Joey Sasa. <laughs> Så redan han en vek. De erbjöd faktiskt Robert väl och kommer tillbaka som Tom Hagen. Mm. Men han ville ha fem miljoner dollar. Och han blev bara erbjöd i en, en miljon. Mm. Jag tyckte att han var värd samma summa som Al Pacino och Diane Keaton Och ja. Diane Keaton fick bara, bara 1,5 miljon jämfört med Pacino som fick fem hmm. Julia Roberts kunde varit Mary också tror jag Hon tackade den här för att spela in Pretty It Woman ja. Så det kan man väl säga att det var väl också rätt väg för henne att gå ja. Ja, det är en film som har det... fått ä, mycket skit genom åren Ja, jag är ja, inte så jäkla förtust i den hela mm. faktiskt Nej, jag gillar den ju fast uh, den är nog inte, inte upp till ettan och idag. Men Det var rätt omöjligt att motsvara förrättningarna efter så många år ja. har fått som klassikerstatus alltså. Är det ju så att den utspelar sig på 90-talet eller hon har hon mm. utspelat sig det lite just... 70, Nej. 70 ja. Kan du kan stämma och Kanske inte Maffian, eller de är, de är ju kanske lika starka eller så. De har kanske täppat lite mark där. Ja, de är utfungna att alliera sig med katolska kyrkan. Ja. Ja, den har äh, verkligen sina moments. För att ja, det är alltså, på Sicilien och i operan. Är väldigt stark. Ja, jag kommer inte ihåg vilken du eller, ja, så. Det är Michael Sohn som är ute i operasångare. Så är de där på premiären nu. Samtidigt som är två hitmän som är ute efter Michael Ja just det Ja, ja. Mm. ja vet jag mm. Och så vill det strax när han eh, Viktar sig för eh, prästen och han bryter ihop det talet han mördare sin egen bror Och så mm. och ja, men jag, jag älskar hur det är klippt uh, Alltså den här slutscenen På v operan som du snackar om han sitter och skriker och eh, klippar han. han. Han satt och lyssnade på det där skriket eh, hela tiden. Så han, han tyckte inte om det. Det gick in i skälen på en typ. Eller mm. något sånt Men eh, så går han på det här liksom, att han om jag, liksom, tar bort skriket så man bara ser han, liksom, att han, mm. han gapar. Och då kan man liksom, klippa in alla de andra runt omkring också. Mm. För att sen för in det där, Liksom själva skriket ja, också. Liksom. Det, ja, det blir... Det är ja, fruktansvärt. Det gillar jag verkligen. Alltså. Mm. Annars tycker jag... Han ja. hade inte behövt Nej, verkligen <laughs> inte. Ja, faktiskt. Samtidigt så är det ett snyggt, ett snyggt avslutning på Michael Corleons alltså uppgång och fall. Framför att ja. betala det största priset för att han gått fel väg. Ja, precis. Men egentligen så... Ja. Han försöker, alltså, he hela träden går ut på att han försöker få familjen att bli legitim. Ju. Mm. Alltså att lämna det här gangsterlivet. Men det är, det är som man säger i den repliken. Liksom. Just when I thought I was out, they pull me back in. Så nej, det är, fuktansört, fuktansört. det är Liksom. Det känns som den tonen ligger i hela träden också. Alltså, träden känns mycket mörkare på något sätt. Yeah. Eller dyster kan man säga Ja yeah, kan man säga jag känner att jag kommer kommit att sluta iväg <laughs> ja, men sen gillar jag alltså även uh, den här dödsscenen Med Michael själv liksom, uh, När han sitter ensam mm. Och bara för att seka ihop ja. liksom, Det är liksom inte det här han, för, han får ut den här döden som, Han går inte ut som Tony Montana <laughs> nej, Men han får ut den här döden Som hans pappa får liksom att han, Det sista han gör är liksom, Att leka med sitt barnbarn Utan liksom, han mm. Han, han slutar upp helt ensam. Är det inte någon grej med apelsiner i filmerna? Att vi att är apelsinerna anvarande vid motscenen. <laughs> ja, det ett, ett, mycket möjligt i första filmen var det så. Jag vet att det fortsätter i tvåan med någon liten detalj. Men det är ju, jag kan inte minnas apelsiner i, till exempel i den här gangsterbussen När äh, Vito Corleone ska mörda han med äh, pistolen insvept i handduk. Utan jag, så han klämmer på apelsiner ute på gatan? inte? <laughs> Ja, kan jag. Sen har Det, den, Victor... det är den scenen som de äh, gör paroderar med eller race this. Jag tänker på ja, eh det är ju etan jag tänker på äh, tillbakablickan i tvåan. I etan så är det där plus scenen, det vet jag. Och sen har Vitto blev skjuten i gatan mot försöket då. Äh. Ja, men det är det? Ja, det tänker. Ja, men jag tänker på är det eh äh, scenen i tvåan de paroderar i Simpsons. Ja, jag Homer går och bara äter donuts. Molto bene. <laughs> ah. Don Homer, my son, he has a trouble with the eh, eh, eh, eh, eh. Ja, det finns så många godförda referenser i populärkultur. Ja, jag tror det var Trey Parker som i in under dokumentär att uh, de gör ju uh, parodera uh, i South Park den här scenen när de där där Fredo på båten när han mm. fiskar och de medarbetarna liksom de ser direkt ja men åh oh, det är, det är gudfadern. Mm. Men de hade inte sett filmen. Men De visste ändå att det var gudfadern liksom. så så det är ju ja. liksom, stort att folk kan känna till citat och där liksom inga citat i den här scenen ens. Det är kanske att det är den mest minnesvärda scenen heller när han sitter där på båten. Mm. Många ikoniska bilder som liksom, jag känner mm. helt. Och så slutet på avsnitt av Seinfeld där Kramer blir godfar och eh, en eclipt alltså shot bara kött som sista scenen i godfadron och stänger mm. dörren mot en andra. Mm. Alltså, okay. alltså. <laughs> Men jag, jag tänkte på det alltså, där, där är en kan man kalla det, eller Kay, vi Tessio i äh, minns mm. Åtminstone i Jetten? jag tycker han, alltså När jag ser den här killen, alltså han, han ser inte riktigt ut som en gangster. Men alltså, jag kan inte låta bli att tänka på Kramer. <laughs> jag ser, jag tänkte, alltså, det, det skulle lätt kunna vara Kramers pappa. <laughs> Men lite mer kortklippt. Men Sen vet jag att han kanske är till och med, med i Seinfeld. Jag spelar typ fabron och något sånt i Seinfeld. Ja, det, måste jag, det får jag återkomma med mm. i något annat avsnitt i så fall yep. <laughs> ja, Nej det kan det inte vara för det är 20 år emellan alltså, Och okay, Leo Ja det var han jag tänkte på men han är nog väldigt lik honom, ja. Jag tror inte det, det är nog samma. Nej det kan det inte vara Just för att det är, de ser ut att vara i samma ålder där och det är ju typ 20, 20 år mellan ja. åtminstone det där avsnittet jag tänker på och ja. gudfadern så nej, det kan inte vara han. Mm. <laughs> Men jag sa diskrik och Kramer <laughs> Musiken i hela den här trilogin är ju helt underbar. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ja. har vi hört några peruvanska gatumusikanter. Eh, Godfather of <laughs> <laughs> uh, Waltz. Jag säga uh, den heter något sånt. Theme from the Godfather. The Godfather Waltz heter han. Mm. Heto -hmm. thing from The Godfather när uh, Slash slash den på gitarr. Det är ska jag säga. Ja, okej. det är Jag att de letar säger. Säger Godfather liksom som bara nej. Mm. Det kan vara vad som helst. Och så lite det, ja, men det är, är lite så. så ja, men det är som de säger, Ledmotivet i Pir Pirates of Caribbean. Den heter ju egentligen Hisa Pirate. Mm. Men ja det är de bästa gangsterfilmerna jag har sett i alla fall hittills. Jag är, jag är inte så förtjust i de här Maffia bröder. Och... Ja, en Maffia bröder ska jag inte hålla det uppe så. Det blir lite Scarface lite längre ner. Ja, det är lite, lite för mycket fucking. Fuck <laughs> det här <laughs> var rekordet. Ja, Nå, kanske. Antagligen. Ja. <laughs> eller brukar ju så att jag är kristen, nu. Ja. <laughs> Nej. Eller brukar, brukar. Kristna Alex kom in. Jag gillar inte fucking. <laughs> Marålpanik. <håller> <laughs> Nej, men alltså, det, det är inte just att de säger fuck och fuck hela tiden, utan det är själva attityden de har. Att, ska säga, det ska vara så jävla tull. Du visar på att du hade problem med The alltså. Ja. <laughs> Jag gillar alltid det där bort jag, jag kan tycka det är okej okay, liksom, när, de, när de kanske lite driver mig. Där. Att man driver med sig själv. Liksom, att äh, men, jag är häftig med fuck you. Det är en del av den där världen. <laughs> Likta skaggor. Ja, alltså, jag, jag gillar Layers. <laughs> When you peel a onion. Mm. Many Layers. Som klarar väldigt bra i chrik. Awgers ja. are like onions. They stink. Yes. No. Nino Rotta har uh, komponerat musiken mm. tillsammans med Kama in Coppola faktiskt också. Mm. Jag vet inte riktigt hur på hur mycket han är inblandad i Coppola men det är kanske han som dirigerat. Carmen koppla är inblandad på något sätt i alla alltså. mm. Så mycket kan vi säga. Sätter sin sin prägel minst sagt. Yeah. På de här filmerna man känner in direkt. Det är som stämning. Uh, uh. Ja, men alltså, he alltså hela den här uh, shakespearianska monologen i första filmen som alltså, de börjar med den här uh, begravningsentreprenören yeah, begravnings entrep som berättar om sin dotter som blir våldtagen och misshandlad. liksom. Mm. Ja, är uff. Uh så jävla bra. Mm. Och jag som äh, 12, 13 när jag liksom, jag var ju hooked redan där och det är ju, jag kan säga att det. det var tillhörde inte vanliga på den tiden kan jag säga. Mm. Och då var det var ju mer ja, det skulle vara äventyr, det skulle vara krig, det skulle vara häftigt och splatter och mm. men äh, det gillar att Coppola kunde liksom fråga mig, som var så fullkomligt ointresserad av sånt där mm. egentligen. Din kaxig scener började massor, för den är som mörkt utsatt. Ja, det, det var inte så populärt hos Paramount, ja. tror jag. <laughs> Och det sätter väl problem för dem som eh, skulle kopiera filmen sen också. Förr i tiden så var det ju att man kopierade Rulla, rulla, rulla mm. Och då var det väl typ nästan rekord På kopior på den här filmen också Jag kommer ihåg alltså Så att det blev bara värre att sluta av På ja. gamla VHS Och, Precis. och på, faktiskt på DVD-utgåvan Det är ju stark kontrast Med, med sen de blev restaurerade På Blu-ray Blu Ja, ja det, det var ju så att uh... Filmet 3 så har att det Ett, <laughs> ett, ett, ett ut innan Ja men uh, det var ju så att uh, Paramount köpte DreamWorks, det vill säga Steven Spielbergs uh, mm. produktionsbolag. Här, mycket mer animerat och sånt har Och då uh, vände sig kopplat till Spielberg direkt. liksom att uh, du, uh, Nu när du tillhör Paramount, vad ska du göra åt gudfaderfilmerna? Mm. <laughs> Deras skick. Och då blev det ju så att det första Spielberg typ var att ja, ta det här brevet som de fått från Coppola och gått i Paramount liksom. Man kan ju få en ganska saftig summa pengar för att restaurera de här filmerna. Mm. Och det har de gått med på. Och det var ju... Det är ju en jävla procedur kan man säga. Mm. med Restaurera allt och liksom riskerna finns att man förstör negativen ännu mer och allt det här ju. Det är viktigt att det görs. Jävla kulturgärning. Ja, precis. Och det, det har de ju läckt in fullt på ju. För det tänker gå in på varje bildruta och liksom få bort repor och allting alltså nej, det färg Det tar en jävla kan, ju, kan ta en jävla tid och en jävla jävligt ja, jävla man, manskap på sig kan man tänka sig. Ja. Så det är ju väldigt väldigt underskattat skulle jag vilja säga. Mm. För vi fick ju säga samma sak när vi tittar på de här gamla Dracula och Frankenstein och alla de här gamla mm. universals... Det var ju samma procedur där. Det var liksom... Och där, de filmerna var ju ännu äldre liksom, så att mm. där har du tiden satt sig i ännu fler spår ju. Mm. Samma med Hitchcocks filmer också. Nu, nu spelar det ingen roll ju, men förr i tiden så visste man ju inte hur det skulle se ut nu Så ja. Ja, det, det ju så sen så blir det ju negativ negativt Du odugliga. Precis. Kamp är... mot klockan. viktig <laughs> kamp. Ja, varje gång de gör något sånt här det är att den är. Och med dig så går vi in i arkiven kanske. Yes! Al Pacino har varit med i en hel del gangsterfilmer. En av dem är klassikern Scarface från 1983 som är löst baserad på filmen med samma namn från 1932. Scarface från 1932 är däremot baserat på romanen med samma namn från 1921 skriven av Armitage Trail. Boken handlar löst om Al Capones väg till toppen och Black Souset. Armitage Trail hann dog inte njuta av framgången så länge innan han dog av en hjärtattack 1930, endast 28 år gammal. Den italienske immigranten Antonio Tony Camonte, spelad av Paul Muni, är en högt rankad lackey åt gangsterbossen John Lovo i Chicago. Tony får mer och mer ansvar och samtidigt börjar Lovo fundera på om Tony försöker ta makten ifrån honom. Nu börjar ett maktspel mellan de här två. I andra roller får vi bland annat se Boris Karloff, mer känd som Frankensteins monster. Du har lyssnat på projekten rullar med Alexander och Max.